Посещение на любовта На един от общите обеди учителя каза Всеки човек си има едно малко прозрение за любовта. Някой път, може би, човек е посетен само за кратко време. После това състояние се загубва и човек говори, че е имал такова и такова състояние. Всеки човек все ще има един, два, три пъти прозрение за любовта. Понеже не е готов за едно такова посещение, той не може да трае дълго време. Замини ли си това състояние, после човек се чуди и не може да се обясни как е дошло. И как си е заминало, не знае. Това е посещение на Бога. Когато Бог посещава човека, любовта се проявява, понеже Бог е любов. В любовта човек разбира, що е Бог. Вън от любовта човек не може да си представи, що е Бог. При посещение на любовта човек разбира как обича Бог. Тогава човек обича с велика любов цветята, дърветата, змиите, вълците, Буболечките, грешните и праведните и много нови идеи нахлуват в него. Няма по-красив момент от посещението на любовта. Това наричат възкресение. Тогава приемаш живота. При Божествената любов вземат участие всички същества от невидимия свят. Тогава цялото небе се проявява чрез човека. При Божествената любов чрез теб се проявява колективната любов на цялото битие. Чрез хората ще те обичат унежда същества. Които живеят на разните планети и слънца. Онези, които истински ви обичат, са горе на небето, отдето изливат своята дълбока любов към вас направо или чрез някои хора. Всеки човек на Земята, който ви обича, е проводник на любовта на близки вам същества от невидимия свят. Пред на масата беше поставена една красива ябълка. Той я погледна и каза Тази ябълка в бъдеще ще бъде един поет.